batez ere, bueno, ba, ba genuen baitare tokiko garapena sostatu eta baitare e, bueno, ba, ba, e, tokiko baitareko hizpena ba, balorean jarri ta ta, ez? ta, ta bueno, ikusi genuen ba, e, alde batetik ba, produktuak lehen bezela ba oso importantea da kelete deskuana eta baita ere ba bueno eh ikerketan baita ere ikerketan zehar e, batez ere igual hostalaritza ne do turismoarekin ba, e, genitun ba berdinak eta bueno hor sortzen da gure e, e, eta eh ta gure ekintza da ba, ba, e, asoa eingo e, eta bueno, azoa izanda, ba eh ba platera e, non dago lotuta, ba hori, ba es, bere, bere lana, bere produktua eta baita ere, bueno, ba, kultura baita ere, sintesia bezela eta ekintza bezela, ba ba hori. E, ez da ez da azoa e, ekintzaren bidez, ba, bueno, lortu dago baita ere, ba, Merkatuan ba, ba, ba esperientzia polit bat egitea eta bueno gultzokia baitare tokiko garapen bat, eh?